Tonåringarnas rymning från SIS-hemmet. Åtal för skott mot känd rappare dörr. Samtidigt fortsätter våldsvågen i Stockholm. Välkomna till veckan med Petri Krim- där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, nu i veckan har det kommit in flera åtal- kopplade till vinterns skjutningar i Stockholmsområdet. Och i ett av de fallen så ser man verkligen- hur hänsynslöst det har varit- Ja, här har man gett order till ett barn om att skjuta vem som helst så länge den har dyra kläder på sig mitt i ett bostadsområde på en lördags eftermiddag. Ja, det är verkligen en ny nivå och vi har ju under våldsvågen sett att flera gränser har passerats att man skjutit mot anhöriga och till och med dödat anhöriga. Men vi börjar med åtalet för skjutningen mot en känd rappares port i Fruängen i södra Stockholm den 20 januari i år. Rapparen är nära allierad med Greken i Dalernätverket. Och efter den här skjutningen så spreds en film i sociala medier på när en maskerad person avlossade flera skott mot den här dörren. Och där inne fanns flera personer, bland annat ett barn, men ingen kom till skada. Lisa Dos Santos är senioråklagare och, och har varit förundersökningsledare i det här fallet. Det är två vuxna och ett litet barn i lägenheten och en vuxen är ju alldeles strax på väg hem. Eh, men här handlar det ju bara om ren slump och otrolig tur. Alla kulor har ju som sagt gått igenom och har stutsat in i lägenheten och genom kakel in i badrummet. Så att de var i rätt rum helt enkelt. En 14-årig kille är misstänkt för den här skjutningen och han har varit på ett sishem utanför Göteborg. Men i veckan så rymde han därifrån tillsammans med en annan tonåring som varit misstänkt för en skjutning i gubbängen och där domen kom här om veckan. Men han var ju då inte straffmyndig när det hände så han har ju inte dömts för det fallet. Men mot den här misstänkte skytten i fruängen så hade åklagaren Lisa Dos Santos planerat att väcka så kallad bevistalan för att reda ut skuldfrågan. Men han riskerade inte heller någon straff eftersom han är under 15. Lisa Dos Santos säger så här om att den misstänkte 14-åringen kunnat rymma från SIS-hemmet. Nej men det är ju många tankar som växt. Det är ju fullkomligt stötande. Jag tycker att det är farligt. Det här är en ung individ som beväpnar sig med matfapen och skjuter in i folks hem. Det måste finnas ett, ett annat säkerhetstänk och en annan haterik av dem. Åtalet i fruängen rör också den som ska ha beställt den här skjutningen, alltså en anstiftare. Och det... Det är en 20-årig kille från Jordbro som polisen kopplar till det så kallade Ceronätverket. Ett av de nätverk som är på rävens sida av konflikten med Greken och Dalenätverket. Och den här 20-åringen, han är också den gemensamma nämnaren i de tre åtalen som nu har kommit. Åklagaren Lisa Dos Santos har också hittat bilder på 20-åringen där har ett välkänt smycke på sig. Polisen har tagit ett antal mobiltelefoner från honom där man kan hitta bilder där det till exempel poseras med de här ringarna som eh, kundiska räven uppebarligen faser sin krets med de här rävenringarna. Enligt Lisa Santos ska det dock inte finnas någon kommunikation direkt mellan räven och 20-åringen i de här fallen. Och ett av de andra fallen det är en skjutning i Enskededalen den 21 januari. Alltså dagen efter skjutningen mot dörren i Fruängen. Och även den här skjutningen riktas mot dalens sidan och kommer från den kurdiska räven. Och även här ska alltså 20-åringen från Jobro haft en stor roll. Karin Hammar är åklagare för det här fallet. Ja det är ju då den här eh, 20-åringen då på som chattar med eh, skytten eh, och att han då... Han ja, förklarar vem som ska skjutas och då, då förklarar han mer ja, hur den personen ska se ut och att det är någon person i området till stort sett vem som helst. Ja, men det är otroligt hänsynslöst eh, beteende. Skytten är en 15-årig kille. Han och en annan 15-åring har kört den här lördagen till dalen i en bil som kopplas till en av rävens släktingar. De har med sig ett automatvapen och får instruktioner av 20-åringen. Och det är här det blir speciellt. För enligt åklagaren Karin Hammar så kan man inte i chattarna se vem som är den riktiga måltavlan. Utan det framstår mer som att man kan skjuta i princip vem som som helst. Och det här sticker ju verkligen ut. Det är en lördag eftermiddag i ett bostadsområde där i princip vem som helst kan bli måltavla. Och så här menar åklagaren att 20-åringen skriver i chattarna till 15-åringen som då ska skjuta. Ja, enligt åklagaren skriver 20-åringen så här Bror, någon grabb bara som ser ut att köra, ta han gucci caps, jacka över fem, lack. Haglövs något tar han bara. Och 15-åringen han får syn på en kille som han börjar jaga och skjuta mot. Samtidigt så skriver 20-åringen så här. Vacka någon snabbt. Snabbt. Och 15-åringen skriver sen bror, jag sköt han i benen och armen. Men den här killen, alltså offret, han lyckas springa iväg och han gömmer sig på ika och tar skydd på lagret. Han klarar sig alltså från att bli träffad av skotten. Och den misstänkta anstiftaren, han fortsätter skriva till 15-åringen. Vacka någon grabb, vem som helst. Sen fortsätter han skriva i varsaler, vacka någon, vacka någon. Och med vacka menar alltså åklagaren att 20-åringen menar döda. Och som vi sa, Karin Hammar har inte kunnat hitta något motiv alls för att skjuta den här killen. Vi har ju inte kunnat se att han har någon koppling alls till, till något nätverk eller till någon, någon kriminalitet eh, överhuvudtaget. Utan det enda vi vet är att han, ja men han befann sig i, i Enskededalen vid den här tidpunkten. 15-åringarna och en tredje person grips senare samma dag efter en biljakt på motorvägen och de här tre killarna och 20-åringen nekar alla till brott. Och Det tredje åtalet som växer i veckan är för grova vapenbrott och mordförberedelser efter att flera personer greps i Jordbro dagen efter skjutningen i Enskededalen. Och den här 20-åringen från Jordbro med koppling till Seronätverket och den kurdiska räven, han är också här misstänkt för att ha varit en del i den här planeringen. Eftersom han är central i alla de här tre fallen så har det slagits ihop till en rättegång som planeras att starta nästa vecka. Och en stor del av bevisningen i de här fallen är chattar via krypterade tjänstens signal och Snapchat. Polisen Mats Backi som samordnat de här utredningarna i konflikten mellan Räven och Dalarna nätverket berättar mer om vad som är gemensamt kring bevisningen i de flesta av fallen i våldsvågen. Framförallt är det genom chattar vi har kunnat se hur de har att de har liknande förhållningssätt. Vi har kunnat se att det är samma gärningsmän vid flera olika brott. Vi har kunnat kartlägga dem via deras förflyttningar och liknande med telefoner och precis som vanligt alltså, och andra, andra alltså, it-media hur vi har kunnat spåra personer och sett att de har varit på olika platser där det har begåtts brott. Det finns övervakningsfilmer som man har kunnat identifiera folk från bilar ifrån det som man har kunnat lägga ihop att de här personerna har varit med vid många olika tillfällen och då gör man ju så att åtalar man alla de här tillfällena ihop mot just de personerna som har varit aktiva i flera ärenden. Och som bekant så är ju både Greken och Räven utomlands så de är inte formellt delgivna någon misstanke om brott i samband med våldsvågen. Och man har faktiskt inte heller kunnat se att de styr genom de chattar som polisen i Stockholm har kommit över. Men Mats Backe, han poängterar att båda är häktade i sin frånvaro för andra brott. Vad det gäller det nuvarande så finns det inga... Direkta misstankar mot någon av dem som vi kan påstå att de har varit delaktiga i. Och enligt Mats Backe så kommer det komma 5-10 fler åtal om vinterns står i Stockholm innan sommaren. Och samtidigt som det nu kommer åtal så fortsätter hemspiralen i Stockholm. Natten mot i måndag så sprängdes det i ett åttavåningshus i Norrsborg. Ingen person kom till skada men många i området vaknade av explosionen. Så här sa Alex till P4 Stockholm dagen efter. Jo jag vaknade till i och såg att hunden hoppade till och hörde en riktigt bra smell. Och sen kollade jag telefonen och tänkte att det var Oskar kanske. Och då märkte jag att när det är inte Oskar för att vädret visade... Att det var soligt- och sen kom jag ut här på morgonen skulle rasta hunden och då såg jag en massa poliser. Den här sprängningen kan kopplas till konflikten mellan det så kallade mejlnätverket och Norsborgsgrupperingen. En konflikt vi tidigare berättat om i Petri Krim i bland annat hämnden efter mordet på Adriana och hur barndomsvännerna blev dödsfiender. Ledaren för mejlnätverket han dömdes ju nyligen till livstid för mordet på Adriana och han har suttit häktad länge. Men nyligen så gick Stockholmspolisen ut med att de lyckats förhindra två mordförsök mot en och samma. Person. Och enligt våra uppgifter så är det mot den kille som nu sägs leda mej Mats Backe som samordnar de här utredningarna kring våldsvågen i Stockholm vill dock inte bekräfta den här uppgiften. Det är två pågående utredningar och vilka som är inblandade kan jag heller inte kommentera i överhuvudtaget. Men att det är... Två mordförsök som vi har förhindrat, det är helt klart att det är så. Och den här nya ledaren, han sitter själv häktad misstänkt för brott under våldsvågen. Och Mats Backi berättar hur de brukar arbeta när de upptäckt mordförsök mot någon. Efteråt så har man ju också kontakt med den så att säga, som har varit tilltänkt och, så att säga, för att försöka se hur vi kan skydda den personen. Vad kan vi göra? Vill de flytta på dem eller vi åker de själva bort? Eller... Det, det är lite beroende på från fall till fall och vem det är och... Hur pass villiga de är att medverka eller inte? Konflikten mellan mejnätverket och Norsborgsgrupperingen handlar om vem som ska styra narkotikahandeln men också om att hämnas för andra våldsbrott. Enligt våra källor tog mejnätverket nyligen över narkotikahandeln i Fitja från en annan kriminell gruppering och den ska nu Norsborgsgrupperingen vilja ta över. Och I februari var det en skjutning i Fittjas centrum där flera personer skadades. Det kopplas också till den här konflikten. Och på den adressen där det nu sprängdes i Norsborg, där bor en kille som polisen menar är med i det här mej och med den uppdateringen tackar vi för den här veckan. Lyssna gärna på vårt långa avsnitt från den här veckan om mordet vid gymnasiet och gängkonflikterna i Eskilstuna. Och fortsätta tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Ni når oss på p 3 eller på 073 461 2915 och samma nummer gäller på signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi p Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl.